Elkargoko presidente hori da zira, Euskarra eta Gasko hieraren, Gasko hieraren politikaren ardura eta kultura eta kultura azpiegiturena ere. Izanen duzu, uh, lehen galdera bat EEPko edo Euskararen erakunde publikoiko presidenkoa ere, zurregain izanen da? <coughs> Gauzak ez dira arras finkatiak, baina nixantzan dibat badai, bai. Uh... Bak izu, uh, it, itzultzen dela akideen artean, mm -hmm. departamendoa, eskualdea eta elkargoa. Eta orduan, uh, beinatagabitzen orain arte uh, buru, uh, 2000 amazazpiaz geroz, hiru urte baizik ez dituekin, badira uno hiru urte egiteko, orduan txantza handi bat bada, Bila-Canadien. E, ez da segur? Euh... Bo, behar da urzi administrazioa eta bilzarena usia egiteat eta horiek gertatuko dira buruila eta hori eta hori uh, hor, normalki ala behar eta behar eta behar eta kultura, autaga izinen uh, sail horri entzat, proposatok izan zauzkizun, nola pasatu da? Uh, Nola ikan, baitugu ba, uh, gustukoak ditugun esparru uh, batzu eta mm -hmm. beste, beste batzu gutiago, eta orduan, uh, bon, olea, uh, mm -hmm. seur, seur da, ni ez nintzela, dibideaz, laborantzan edo mendian izan atua izaitan alko, eta holako, holako diskursiuneako kan ditugu, eta, bai, bai, mm -hmm. uh, uh, egitekotan, zerbaiten egitekotan, hor nintzan uh, guztua guan uh, hartzen alko, hori seur orai irte egin denaz hizkuntza politikarekin az egen eh? Hiru urte elkargoa sorto dela irtedi, Oai jate egin denarekin nola dira konforme, eta askkie nola ikusten duzu orai irtekoa? Uh, nik pentsatzen dut hiru uh, urte horiek izan dira izan direla Euskal Elkarguaarentzaat asteko, uh abiatze memento bat. Eh? Biziki luzea da, pakebota bat bezala berda ikusi eskola elkargoa, eh? bada mila langile pasa, eta orduan dena behar izan da hasi, eta baina tarrabiten lana izan da gauza hortan Eus Euskara mailan, dena astia erra nahi du le EEPko lendakaritzen edo hartzia, zerbitzuak e, behar izan tolatzia, zeren bada Euskara zerbitzu bat elkargoan, eta bada EEP. Eta orduan egina behar izan den lana da, bakotxari reitea, zuk egiten zuzuri, eta zuk egiten zu beste hori, hori izan da definitze eta uh, lan uh, luze hori izan da. Gero, ala, mm, ere manak izan dira beste hainbat uh, gai, hori eh? duan uh, nik ez ez dut bate bat kritikatzen egina izan dena alderantziz, eh? uh, uh, abiatu da, untsa abiatu da horrein uh, berdut guetienik hori uh, segitu eta Uh, shantier berri batzu hasi, beste shantier batzu uh, uh, burura ino ere man beharko dira, eta badira dira potiolo batzu edo uh, hala, komplikatu batzu, ordoan... Uh, Hala. Izkuntza politikaren aldetik, bai, sei urteren buruan edo azteko kargoa utziko duzularik, zer nahi zinuke utzi edo zer tarat bideratua izan, man, doziak konkretuak utziko dazkizugu lehenik eskutan hartzerat, baina zen horabide eman nahi zinuke izkuntza politikari. Bom, be, xinple egiteko eta berba ikusgarria izaiteko, nik nahi nukena da euskarra ikusgarria izan da din, eguneroko bizianak, e... Eguneroko jendearen zat, fe, ala, karikana, uh, instituzioetan, eta, eta uh, eskola elkargoak badu indar hainit, zen uh, dituen politikak, edo dituen uh, esko, eskoan, uh, ere maite nituen uh, politikak, horiek dira eguneroko gauzak, uh, ura, urzikinak, uh, ondarkinak, olako gauzak, eta horiek dira jendeak um, egu, uh, egunero kurutzatzen edo egiten dituzten urratxak. Eta urratx guzi hauetan Nik pentsatzen dut, hor, euskara behar dela hainitz sartu, presente izan. Horten bada, elebiduntze edo euskaratze e, prozesu bat ere maiteko, asia da, baina ez da aski indartxua. Hori esteko badugu hori gure eskoetan eskoalkargoa okupatzen baita urbileko uh, arduretaz eta ebe uh, esk eskoara urbilerat ere maiten alda gauza guzier esker, ezan nahi baitu. Euskarak sartu behar duela uh, Euskal Elkargoak ere maiten dituen politika guzietan. hala da, eh, plana orain arte, me urtez ezin izan da dena egin, hori gauza bat. Hala, hori uh, hori nukena, da Euskararen presentzia ezan nahi du normalizatzea, eh? eta eskoal, eskoal elkargoak ere maiten alditu gauza batzu, eta behin hareke egin eta Eta herriek segitzen aldute, hori deitzen da herri blokea, lo blok komunal, herria eta herri elkargoa elgarrikin dira eta elgarren beharra dute, la, lanian hartzeko eta entzina joiteko, eta batek bestia helikatzen dut, anik pentsatzen dut, eskoal elkargoak egiten bali baditu urratxa handiak hortan, e, Eta nahi du eskoraaren eh, presentzia eguneroko eta junean, batzuek orain arte urratxa egina ez duten batzuek segitzan dutela. Momentuko dosiek beroa, Iribruko Eskola Publikoan, e, imertxioa edo mugiltze sistemaren debe katzea idikitzea ez dutela onartu, e, dudanez da ere e, imertxioa bera. Nola ikusten duzu afera hori eta zer egiten aldo elkarkoak historioa hori? Eta bueno, afera txipia, eh? doziraztut, uh, xe, xe eki hono ezagutzen, baina uh, egia da hor badela lanje handi bat, eta hori izan dela, izanen dela uh, mandatu astapenuntako desafio bat, zerren uh, egia da, behimenarik ez emaitia hiri buruko murgilze proposamenari, uh, dela murgilze sistema osoa uh, zalantzane maitea. Uh, eta hor, uh, senditzen da badela gogortze go bat eta Bob Euskal Elkargoak eginen du egin beharrduna gan nahi du hiriburukoa e, uzapeza e, akompainaatuuko duela arekin honnen dela egin behar dituen desmartsa uh, gusietan eta atxuluuki hor behar dugu zerbait ardietsi... Uh, Ezkunde ministeritzatik pasatuz, edo lehen minister, este, min, ministrotik pasatuz, baina joan behar, jo behar da gora, biziki gora, uh, eta ez gira bakarrak, zenta murgiltze sistema zalantzan emana da eskolerian, eranaidu emana dela Bretañan, emana dela, zalantzan emana dela denetan. Eta hori da ikaragarriko... Atze apen, gibel egite bat, hori uh, onartezina dena hemen ahini ziendek ez, ahini uh, ziendek. Hela hemen jendarteak, jendarteak da prest horren onartzeko. Hor duan hor, kure indarguziak zerri beharko ditugu, beharko diren... Uh, Asiak as zireztez, as zerbaitetan, bilkurak gallegitean edo? Ni personalki ez, mm -hmm. behar ditu urratxak egina direla horra buruz eta uh, udazkena gabe normalki beharlita izke hor diskusione bat zuizan uh, Parise bai. Mm -hmm. bai. Bon, Bihitzez, uh, Gasko-iheraren uh, ahdur ere izanen duzu, hori no. uh, nola ikusten duzu xailori, norat nola, buruz uh, ere maitea? Bon, Bihitzez, uh, ara, Euskara hizkuntza minorizatua da, eta hizkuntza minorizatuetan, guri Ipar, ipar Euskal Herrian, ono minorizatua goda, uh, badu bere ere moi. Uh, bizikik enkatxarrianda, bizikik enkatxarrianda, uh, ez da gehiago mintzatzen, uh, gutien zuten bada Euskara gure karrikazan baitzuetan, Gaskoinak ziren herri batzuetan zuetan, eh, ez da bateren zuten ere bon, entzuten, eh, Gaskoin teknikari bat hartua izan da, dola biurte peio eh, peiot dibo, eta nik hor, eh, eh, pres diren herriekin behar dela ere Eh, iru-ele dun edo iru-ele eh, programa bat, eh, elebitasuna toki bat zuetan, hor bat da bai lan, lan pollit bat ere maiteko, zentan gaskoina zinez hil uh, zorian da aleku bat zuetan. eta biziki triste da hori galtzea, zeren uh, gure ipar euskal herria, Uh, Ipareusko Legiak elean iztasuna ez dut du duela guti arte, eta eh? Gaskoina mintzatzen zen hain izlekutan. Ez dugu berpiztuko ez palim bada emeiaik edo ez bada uh, lukutorerik iztunik, baina uh, galdera baden lekuetan behar da lagundu, behar da lagundu atxalutuki eta hortarat uh, joingira. Hizkuntza politika alde batetik, kultura bestetik, biak zure gain, lehen biak berez ziren, Zendako, biak batu eta gauza honadea kultura eta izkuntza atalberean izaitea. Horon, ez dakit gauza honadean, gero hola da. E, egia da, hor, dutan nola ejan, dutan gaia biziki zabala dela, Euskara eta kultura, hori e, Bruno Carrerek ere maiten zuen saila da, kultura. E, bada junta bat, da Euskal kultura, baina kultura munduan bada beste egitura frango, euskal kulturatik at direnak. E, Bona, bada, bai, bada, zentzu bate eh, bilak lotzia, baina ez dira biak nahasi behar. Eh? E, eta hola, ongi da da, lehenik euskara, gaskoina, gero kultura eta gero kultura azpiegiturak. Ez da, euskara eta kultura. Euskara, kakots, kultura. On, bon bai, bai, adibidez, aipatzen delarik era kustokia, edo aipatzen delarik eke, euskal kulturera kundea, hox, badira, zubiak bi, bi gaien ahtean. Baina bada, euskara politika berezi bat, ere man beharko dena, eta kulturari buruz ere beste, bera, beste lan berezi bat. Kultura ipadezaguna, justuki, sail hori krisian ba, dena, eh? ba, jendartean duen lekua ba, garaiuntan iuntan ba, zaila da, eh? kultura bizitzea, Uh, ba, kultur sohtzaile entzat, baina uh, kultura parte hartzen duten entzat ere beste gisa batez, ekonomikoki ere zailtasuna heldu uh, dira. Tzuk nola ikusten duzu gai hori, elkargoak uh, zer eginezake? Modia da nik uh, uh, krisi hor, uh, bete no? uh, elkargoak... Uh, uh, Eman behar zituen diru laguntza batzu e, em, eman ditu. Egan eh? nahi du mm -hmm. dianik, lehen laguntza bat etorri dela. Hala Gero diagnostika bat egin beharko da, hori ez da jas horaino egina, badakit abiatia dela eh voilà esta ni que es tutto è tutto aski eh enizaski sartu galetan jakiteko eh, zertan diren uh, kultura eragileak eh baina segurda hor uh, memento zailak zagutuko dituela ditugula eta el ere queré sentala el cargoarentzat ere memento delikata bat izanen da, bere aurre konduentzat eta eta dan, denak kondutan hartuts voilà uh, Kultura ez, kultura ez da sakrifikatua izan beharko. Mm Hortan -hmm. kasuman beharko dugu biziki. Mm. Buruzatzeko bantzion kultxarri, behar bagai politikoetan, ehatxe kidea zira, eh, presidentea hautatu haitzin, eh, izenpetzailetan petzaileetan zinan, eh, testu bat gehtu zen, eh et chegarai ta iriartena Sanxenxo e, et chegarai ta leiarik e, etzinuten nahi, hori hirtu zinuten eh nunbait Sanxenxo bidea chegari raidibidea abertzale bat zuz hartu siste eksekutiban lendakari ordena achtian osten hori hola pentsatua zen edo nola ikusten duzu azkenean emanden emaitza Egan nahi baitu, edo giren lendaka, lendakari ordeak? Bai, egan nahi du, Jean no, pasatu da, abertzale batzu zu bazizte lendakari ordean artean eta orokorki eksekutiboan. No, no. Hori uh, badea lotura bat uh, bine artean, sustengo ordean, haitzin etik ikusi haute zen? Bada lotura zuzen bat bai, bada lotura zuzen bat. Egan nahi du, bazirela bi opzio, eh, abertzaleak ez da gauzetan, bi opzio edo, edo sustengatu lendakari abertzale bat, edo uh, joan etxigarien E, galdeiteko e, e, abertzalean presentzia ondia izan dadin. Mm. Bok, gero, ez da, nola egan, e, aleinri hart izan balitz lehen dakaria, pentsatzen dut hartuko zituela abertzale lehen dakari horre bat bai, horren, bainan, segur da hor badela negoziaketa baten ondurio bat, bai. Eta hor abertzale justen zaien lekoa edo hartu duten lekoan nahikoa da, zuk uh, satisforzira horrekin? Ba, aski edera da, haintzineko aldiari komparatzen balima da, haintzineko eh? aldean bazen lendakari orde bakar bat, eta alain irri hartzen, eta gireo bazirean hiru delegatu, euh, karrer, holtzomendi euh, eta um, klaveri. Uh, Aldiuntan bagira iru lendakari orde, holtzomendi, kurutsari eta karrer, eta bada uh, bi delegatu ahamendi, eta uh, demark... Uh, Egeik e Egi buru. Bizitza numbrean gehiago gira, gero hartzen delarik adibidez karren ardura, abertsalentzatik induritzen zaizk importanta dela, eh, planquinzas luraren kudeaketas arduratuko dena, hori bikotean Felipe Aramendirekin. Ituzten zaute hor dela konfintzia marka on dibate, eh? Euskara kultura beberdin, eh? lehen aldia da ezkerreko abertz, eh, abertzale batek hartzen duela hori, Arbon, bon, ahiskutsu izaiten alda ere netako zentailende hainit zautzen dut, baina desafio bat da hartzen dugu. Eta Demark egigurenek hartzen du uh, transizio ekologikoaren parte bat, Eetaiduritzenzat biziki hau ere uh, biz, gai bat uh, etorkizunerako biziki in importanta dela, Orduan bai konfientsa konfientsa eman daku hogexegaraia